El-Baqara surəsi 286 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Elif, Lam, Mim. Bu heç bir şək olmayan müttəqilərə doğru yol göstərən kitabdır. O kəslər ki, qeybə inanır, namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən sərf edirlər. O kəslər ki, sənə göndərilənə və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və ahirətə də şəksiz inanırlar. Məhz olar, öz Rəbbi tərəfindən doğru yoldadılar. Nicat tapanlar da olardı. Həqiqətən, kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. İman gətirməzlər. Allah onların ürəyinə və qulağına möhür vurmuşdu. Gözlərində də pərdə vardı. Onları böyük bir əzab gözləyir. İnsanlar içərisində Elələri də var ki, iman gətirmədikləri halda Biz, Allaha və qiyamət gününə iman gətirdik deyirlər Onlar elə güman edirlər ki, Allahı və möminləri aldadırlar Bilmirlər ki, əslində ancaq özlərini aldadırlar Onların ürəyində mərəz var Allah onların mərəzini daha da artırar Yalan dedikləri üçün, onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar Onlara, yer üzündə fəsad törətməyin dedikdə Bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir, deyə cavab verirlər. Bilin ki, onlar fəsad törədəndilər, lakin dərk etmirlər. Onlara, başqaları iman gətirdikləri kimi, siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlər kimi iman gətirək, deyə cavab verirlər. Acah olun ki, səfih onların özləridir. Lakin, bilmirlər. Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman, Biz də iman gətirdik, deyirlər. Halbuki, öz şeytanları ilə təkbətək -tək qalanda, biz də sizinləyik, biz ancaq isteyza edirik, deyirlər. Allah da onlara isteyza edər və onlara o qədər möhlət verər ki, öz zəlalətləri içində şaşkın qalarlar. Onlar doğru yola vəzində əyli yolu satın almış kəslərdi. Onların alıveri xeyir gətirmədi və haq yolu da tapmadılar. Onların halı od yandıran şəxsin halına bənzər. Od ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman, Allah onların işığını keçirər və özlərini zülmət içərisində qoyar. Görməzlər. Onlar kar, lal və çordular. Buna görə də dönməzdilər. Yahut, qaranlıqlarda göy gürültusu və şimşəklə Səmadan şiddətlə yağan yağışa düşmüş Kimsələrə bənzərlər ki İldırımın səsindən ölmək qorxsı ilə Parmaqlarını qulaqlarına tıxiyanlar Halbuki Allah kafirləri ehtiva edəndir İldırımın çaxması az qalır ki Onların gözlərinin işıqını alsın Onlara işıq verdiyi zaman geriyirlər Üzərlərinə qaranlıq çöktükdə isə Dayanıb dururlar Əgər Allah istəsə Onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardı. Həqiqətən, Allah hər şəyə qadirdi. Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, müddəqi olasınız. O Allah ki, sizin üçün yeryüzünü döşədi, göyü isə tavan yaraddı, göydən yağmur endirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də Allaha bilə-bilə şəriklər qoşmayın, əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, siz də ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, onda Allahdan savayı şahidlərinizi çağırın. Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz. O halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan həzər edin. İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver. Onlar üçün altından çaylar axan cənnətlər vardır. Meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman, bu bizim əvvəlcə yediyimiz ruzidir, deyəcəklər. Əslində isə, bu onlara bənzər olaraq verilmişdi. Onlardan ötürü orada pak zövcələr də var. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Əlbəttə, Allah ağcı qanadı və ya ondan daha böyüyünü misal gətirməkdən çəkinməz. İman gətirənlər, bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər. Cafirlər isə, Allah bu məsəllə nə demək istəyir, deyirlər. Allah bununla bir çoxlarını zəlalətə salır, bir çoxlarını isə doğru yola yönəldir. Allah yalnız fasiqləri zəlalətə düçar edir. O kəslər ki, Allah ilə əhd bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri parçalayır və yeryüzündə fitnə fəsat törədirlər. Məhz belələri ziyana uğrayanlardır. Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz, O sizi dirildi, O sizi yenə öldürəcək, sonra yenə də dirildəcək və daha sonra siz Ona tərəf qaytar Yerizündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, sonra səmaya üst tutaraq, onu yetdi qat göy halında düzəldib, nizama salan odur. O, hər şey biləndi. Sənin Rəbbim mələklərə, mən yerizündə bir xəlifə yaratacağım dedikdə, biz sənə şükür etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədəcək və qam tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən, söylədilər. Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiz buyurdu. Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərərək, Doğrusunuzsa, bunların adlarını mənə bildirin, dedi. Onlar, sən paksan, müqəddəssən, sənin bizə öyrətdiklərindən başqa, biz heç bir şey bilmirik. Bilən sən, hikmət sahibi sənsən, dedilər. O, ey Adəm, bunların adlarını onlara bildir, dedi. Onlara bunların adlarını xəbər verdikdə, Mən sizə, göylərin və yerin gözə görünməyən sirrlərini Və sizin gizlində aşkarda nə etdiyinizi bilirəm, Söyləmədim mi? buyurdu. Biz mələklərə, Adəmə səcdə edin dedikdə, de. İblisdən başqa, hamısı səcdə etdi. O lovqalanaraq, imtina etdi Və kafirlərdən oldu. Biz dedik, Ey Adəm! Sən zövcənlə cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən istədiyiniz kimi bol-bol yeyin, yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin, yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan onları azdırıb olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz də bir-birinizə düşmən kəsilərək enin, yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri var dedik. Adam Rəbbindən kəlmələr öyrənərək tövbə etdi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndir. Mərhəmətlidir. Biz dedik, "Hamınız burdan-enin. Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət gəldiyi zaman mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar olmazlar. Kafir olaraq ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdilər. Onlar Orada əbədi qalacaqlar. Ey İsrail oğulları, sizə bəxş etdiyim neymətimi xatırlayın. Buyurduğumu yerinə yetirin ki, mən də sizinlə olan əhdə vəfa edim. Yalnız məndən qorxun. Sizin əlinizdəkini təsdiqləyici kimi göndərdiyimə iman gətirin. Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın və ancaq məndən qorxun. Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın, haqqı gizlətməyin. Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursuz. Halbuki özünüz kitab oxuyursuz, məyər başa düşmürsünüz. Səbr etmək və namaz qılmaqla kömək diliyin. Bu, ağır iş olsa da, İtayət edənlər üçün ağır deyildir. Belə kimsələr Rəbbinin mərhəmətinə qoğuşacaqlarını və axırda onun hüzuruna qaydacaqlarını bilirlər. Ey İsrail övladı, sizə bəxş etdiyim neymətimi və sizi bütün aləmlərdən üstün tutduğumu yadınıza salın. Qorxun o günlən ki, heç kəs heç kəsin karına gələ bilməsin, heç kəsdən şəfayət qəbul olunmasın. Heç kəsdən fidiyə alınmasın və onlara heç bir kömək göstərilə bilməsin. Firon əhli sizə ən ağır işkəncələr verdikləri. Oğlan uşaqlarınızı boğazlayıb, qadınlarınızı sağ buraxdıqları zaman biz sizi onların əlindən xilas etdik. Bunlarda Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtihan var idi. Biz sizdən ötürü dənizi yarıb sizə nicad verdik və Fironun adamlarını siz baxa baxa suda qərq etdik. Xatirənizə gətirin ki, biz Musaya 40 gecəlik vədə vermişdik. Sonra siz buzoğu özünüzə qəbul etdiniz və zalim oldunuz. Sonra da sizi əfv etdik ki, bəlkə şükür edəsiniz. Biz Musaya kitab və furqan verdik ki, bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. O vaxtı da xatırlayın ki, Musa öz qövmünə Ey qövmmüm, siz bu zovə istəyib etməklə həqiqətən özünüzə zülm etdiniz. Buna görə də yaradanınıza tərəf üst tərəf tövbə edin, özünüzü öldürün. Belə etməyiniz yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir demişdi və Allah da tövbənizi qəbul etmişdi. Əlbəttə, o tövbələri qəbul edəndir, bağışlayandır. Siz ya Musa Allahı aşkar suretlə görməyincə, heç vaxt sənə inanmayacağıq dediyiniz zaman, gözünüz görə-görə sizi ildırım vurmuşdu. Bəlkə, şükür edəsiz deyə, biz sizi ölümünüzdən sonra yenidən diriltdik. Üstünüzə bulutla kölgə saldıq və, ruzi olaraq verdiyimiz halal şeylərdən yeyin deyərək, sizə qüdürət halvası və bildirçin göndərdik. Onlar isə bizə deyil, ancaq özlərinə zülüm etmiş oldular. Xatırlayın ki, sizə bu kəndə girin, bəyəndiyiniz yerdə, istədiyiniz şeyləri rahatlıqla yeyin və buranın qapısından səcdə edən halda hitdə söyləyərək daxil olun. Biz də günahlarınızı bağışlarıq, biz yaxşı əməl edənlərin savabını artıracağıq demişdik. Zülüm edənlər onlara deyilən sözü başqası ilə dəyişdirdilər. Biz də o zalımlara etdikləri haqsızlığa görə göydən şiddətli əzab göndərdik. Yadınıza salın ki, Musa öz qövmü üçün su istədikdə, biz ona əsanı daşa vur dedik. Ondan 12 çəşmə fışqırdı, hər kəs öz çəşməsini tanıdı. Allahın verdiyi rüzidən yeyin için, fəqət yer üzündə öz həddinizi aşara həsad törətməyin. Xatırıyin ki, siz ya Musa. Biz eyni təama heç vaxt dözməyəcəyik. Rəbbinə dua et ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən, tərəvəzindən, sarımsağından, mərcuməyindən və soğanından getirsin dediniz. Siz xeyrli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? Şəhərlərdən birinə gedin, istədiyinizi orada taparsınız demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik damqası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu, onların Allahın ailərini inkar etdiklərinə və Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. Bu, onların asi olduqlarına və həddi açdıqlarına görə idi. İman gətirənlərdən Musəvi, İsəvi və Sabilərdən Allaha ahirət gününə inanıb, yaxşı iş görənlərin mükafatları Rəbbinin yanındadır. Onların nə bir qorqsa olar, nə də olar bir qəmqüsə görərlər. Sizdən əhd beymən aldığımızı və tur dağını başınızın üzərinə qaldırdığımızı xatırlayın. Sizə göndərdiyimizi möhkəm tutun. İkindəkiləri unutmayın ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bundan sonra siz döndünüz. Əgər sizə Allahın yazığı və rəhmi gəlməsə idi, əlbəttə, böyük zərər çəkənlərdən olardınız. Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bəzi kəslər şəmbə gün haqqında olan əmirdən kənara çıxdılar. Biz də onlara, əqir meymunlar olun dedik. Biz bunu onlarla bir dövrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət və müttəqilərdən ötürü nəsihət olsun deyə etdik. Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa öz qövmünə, Allah sizə bir inək kəsmənizə əmr edir, dedi. Onlar isə, bizi məzxəriyə mi qoyursan, dedilər. Allah özü məni cahil olmaqdan saxlasın, dedi. Onlar dedilər, bizdən ötürü Rəbbini çağırıb soruş ki, o nə cür olmalıdır? Allah o inəyin nə çox qoca, nə də çox cavan deyil, bunların ikisinin arasında olduğunu buyurur. Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin, dedi. Onlar dedilər, Bizdən ötürü Rəbbini çağırıb soruş, Qoy onun rəngini də bizə bildirsin. O da cavabında, Onun kün sarı rəngli və görənlərə xoş gələn olduğunu buyurur, dedi. Onlar söylədilər, Bizim üçün Rəbbinə dua et ki, Onun əsil sifətini bizə bildirsin. Çünki biz inəkləri bir-birinə bənzədirik. Əgər Allah istəsə, əlbəttə düz yolda olarıq. Dedi, buyurur ki, O ram olmayıb, boyunduruq götürməyən, Tarla sürməyən, əkin suvarmayan varmayan, Eyibsiz, qüsursuz və ləkəsiz inəkdir. Onlar, indi işi həqiqətə gətirib çıxartdın, dedilər və onu kəstilər. Amma az qalmışdı ki, bu işi yerinə yetirməsinlər. Yadınıza salın ki, siz o zaman bir nəfərə öldürüb, onun barəsində mübahisə edirdiniz. Halbuki, Allah gizlətdiyinizi zahirə çıxardandır. Belə olduqda biz, yəniyətliyiniz, Bir parçasını ona vurun, dedik. Allah ölüləri bu qaydada dirildər və sizə öz möcüzələrini göstərər ki, ağla gəlib dərk edəsiniz. Bundan sonra qələbləriniz yenə sərtləşərək daş kimi, bəlkə daha da qatı oldu. Həqiqətən, bəzi daşların içərisindən nəhirlər axar, bəzisi yaralıb içindən su fışqırar və bəzisi də Allahın qorxusundan yuvarlanıb düşər. Allah sizin etdiklərinizdən əlbəttə qafil deyildir. İndi onların sizə inanacaqlarına ümidim edirsiniz. Halbuki, onların içərisində elələri vardır ki, Allahın kəlamını dinləyib. Anladıqdan sonra, onu bilə-bilə təhrif edirlər. İman gətirənlərlə görüşdükləri zaman, iman gətirdik deyirlər. Xəlbəttə olduqları vaxtda isə, biri digərinə, Allahın size bildirdiği şeyi haber verirsiniz ki, Rabbinizin yanında onları size qarşı dəlil gətirisinlər. Dərk etmirsinizmi? deyirlər. Meğer onlar bilmirlərmi ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Onların bəziləri də avamdılar. Kitabı bilməzdilər. Uyduqları yalnız boş arzulardı. Onlar ancaq Zənnə qapılırlar. Vay o şəxslərin halına ki, Öz kitab yazıb, Sonra bir az pul almaqdan ötürü, Bu Allah tərəfindənli deyirlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə, Vay oların halına. Qazandıqları şey üçün, Vay oların halına. Onlar, Cəhənnə modu bizə bir neçə gündən artıq əzab verməz deyərlər. Onlara söylə, Siz Allahdan belə bir vəd almışsınızmı? Allah heç vaxt öz əhdindən dönməz, yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi söyləyirsiniz. Bəli, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdilər və orada həmişəlik qalacaqlar, İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə behişlikdilər və orada əbədi olacaqlar. Yadınıza gətirin ki, biz bir zaman İsrail oğullarından Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin. Valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza, yetimlərə, yoxsullara ehsan edin. İnsanlarla xoş danışın, namaz qılın, zəkat verin deyə əhd beymən aldıq. Sonra az bir qisminiz müstəsnə olmaqla əhdinizdən döndünüz. Çünki siz üz döndərənsiniz. Hatırlayın ki, yenə bir zaman sizinlə, Bir-birinizin qanını tökməyin, Bir-birinizi yurdunuzdan çıxarmayın deyə razılığa gəldik. Sonra siz şahid olub təsdiq etdiniz. Siz el adamlarsınız ki, Sonra yenə bir-birinizi öldürür. Özünüzdən olan bir dəstəyə zülüm və düşmənçilik etmək üçün Köməkləşib, Onları öz yurtlarından kənar edirsiniz. Onlar əsir düşüb yanınıza gəlsələr, Fidiyə verib azad edirsiniz. Halbuki, onları çıxartmaq sizə haram edilmişdi. Aya, siz kitabın bir hissəsinə inanıb, giyər qismini inkar edirsiniz, sizlərdən bu cür işlər görənlərin cəzası dünyada rüsvay olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba dükar olmaqdır. Allah etdiklərinizin heç birindən qafil deyildir. Onlar, ahirəti dünya həyatına satan kimsələrdir. Buna görə də, onların nə əzabı yüngülləşər, nə də onlara kömək olunar. Biz Musaya kitab verdik. Ondan sonra da bir-birinin ardınca Peyğəmbərlər göndərdik. Məryəmoğlu İsa-ya aşkar möcüzələr bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla qüvvətləndirdik. Hər dəfə sizə ürəyinizə yatmayan bir şey gətirən Peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təksib etdiniz. Bir qismini isə öldürdünüz, dedilər, bizim qəblərimiz örtülüdür, əksinə, Allah onlara küfürlərinə görə lənət eləmişdir, buna görə də onların ancaq az bir hissəsi iman gətirər. Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini təsdiq edən bir kitab göndərildiyi zaman onu qəbul etmədilər, halbuki əvvəlcə şafirlərə qələbə çalmaq üçün yalvarırdılar, bildikləri gəldikdə isə ona inanmadılar. Allah kafirlərə lənət eləsin. Allahın öz qullarından istədiyi şəxsə lütf etməsinə həsad aparmaq, onun göndərdiyini inkar etməklə vicdanlarını satmaları nə qədər pistir. Bununla onlar Allahın qəzəbinin üstünə bir qəzəb də arttırdılar. Kafirləri zəlil edici əzab gözləyir. Onlara Allahın nazil etdiklərinə inanın deyildikdə, onlar qədədə Biz özümüzə göndərilənə inanırıq, deyərək, ondan başqasını inkar edirlər. Halbuki, o, onların əllərində olanı təsdiq eləyən bir həqiqətdir. Onlara söylə, əgər siz inanan kəslərsinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Siz isə onun ardınca buzova sitayiş edərək zülüm ettiniz Yadınıza salın o vaxtı ki, Biz sizdən əhd alıb, Tur dağını başınızın üstünə qaldırmış Və sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın, eşidin. Onlar isə eşitdik və qarşı çıxdıq, dedilər. Çünki küfürləri üzündən buzovun məhəbbəti qərblərini bürümüşdür. Ya rəsulum, onlara de, Əgər iman gətirməsinizsə, İmanınızın sizə belə mür etməsi necə də pistir. Sən onlara de, Əgər Allah yanında ahirət evi başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsustursa və əgər siz doğru deyirsinizsə, onda ölüm istəyin. Onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zalımları tanıyandır. Sən onları bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha artıq yaşamağa həris görərsən. Onlardan hər biri istər ki, min il yaşasın. Halbuki, uzun ömür etmək, onların heç birini ahirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların nə etdiklərini görəndi. Ya rəsulun, Cəbrailə düşmək olan kimsəyə de ki, Quranı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici, möminlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Hər kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz Allah da kafirlərə düşməndir. Biz sənə açıq aydın dəlillər göndərdik. Onları yalnız fasiqlər inkar edərlər. Hər dəfə əhd bağladıkları zaman onların bir qismi onu pozmadı mı? Onların bəlkə də çoxu inanmır. Allah tərəfindən onlara əllərindəkini təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə, kitab verilənlərdən bir qismi güya bilmirmiş kimi, Allahın kitabına arxa çevirdi Süleymanın səltənətinə dair Şeytanların oxuduqlarına uydular Süleyman kafir olmadı Lakin Şeytanlar Sehri və Babil'də Harut və Marut adlı Kimələyə nazil olanları Xalqa öyrədərək kafir oldular Halbuki Biz imtihanıq Sən gəl kafir olma deməmiş Heç kəsə sehir öyrətmirdilər Yenə də ər-arvad arasına nifak salan işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların ahirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını bilə idilər. Əgər onlar iman gətirib, pis əmərlərdən çəkinsəydilər, Allah tərəfindən əldə etdikləri savab daha xeyli olardı. Kaşk yübünü dərk edəydilər. Ey iman gətirənlər, rayına deməyin, Unzurla söyleyin, eşidin, kafirləri şiddətli əzab gözləyir. Nə əhli kitabdan olan kafirlər, nə də müşriklər, Sizə Rəbbiniz tərəfindən heç bir xeyir göndərilməsini istəməzlər. Halbuki, Allah öz mərhəmətini istədiyi kimsəyə məxsus edər. Allah böyük mərhəmət sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni ləğv edir və ya onu unutururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şəyə qadir olduğunu bilmirsənmi? Məyər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımcınız yoxdur. Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa sorğu suala çəkildiyi kimi Peyğəmbərinizi sorğu suala çəkmək istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən kəs həqiqətən doğru yoldan azmışdır. Şitab əhlindən bir çoxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə təbiətlərindəki həsəd üzündən sizi İman gətirmiş olduğunuz halda Yenidən küfrə sövq etmək istərlər Allahın əmri gəlincə qədər Həmin şəxsləri əhv edin Və onları qınamayın Şübhəsiz ki Allah hər şəyə qadirdi Namaz qılın Zəkat verin Özünüzdən ötür etdiyiniz xeyri Allah yanında taparsınız Həqiqətən Allah nə etdiklərinizi görəndi Dedilər Cənnətə yahudilərdən və xaçpərəslərdən başqası girməyəcək. Bu ancaq onların xülyəlarıdır. Onlara söylə, Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Əksinə, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüstə görməzlər. Yahudilər dedilər, Haç bir şeye istinad etmirlər. Haç pərəstlər də, Yahudilər bir şeye istinad etmirlər, Söylədilər. Halbuki, Onların hər ikisi kitab okuyur. Bilməyənlər də, Onlar kimi danışdılar. Allah, onların aralarındakı bu ixtilafın Hökümünü, Qiyamət günü verəcəkdir. Allahın məhcidlərində, Onun adının çəkilməsinə maneçilik görədənlərdən Və onların qarab edilməsinə çalışanlardan, Qiyamət Daha zalim kim ola bilər? Halbuki onlar oraya ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dünyada rüsvayçılıq, Ahirətdə isə böyük əzab gözləyir. Şərq də qərb də Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəz Allah oradadır. Şübhəsiz ki, Allah genişdir. O hər şeyi biləndir. Dedilər, Allah övlad götürmüşdür. Allah baş və müqəddəsdir. Vəli, Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı ona məxsustur. Hamısı onun itayətindədir. Göyləri və yeri icad edən O'dur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, ona yalnız ol deyər, O da olar. Cahillər dedilər, nə olaydı ki, Allah bizimlə də danış idi, bizə də bir ayə gəli idi. Onlardan əvvəl gələnlər də buna bənzər sözlər demişdilər, onların qəlbləri bir-birinə bənziyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ayələrimizi açıq şasına göstərdik. Biz səni haqq ilə müjdə verməyə və qorxutmağa göndərdik. Cəhənnəm əhlibarəsində isə sən sorğu sağlı tutulmayacaqsan. Sən yahudi və xaçpələslərin millətlərinə tabi olmayınca, onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. Onlara de, düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Əgər sənə gələn elimdən sonra, Onların istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan qoruyacaq nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılar. Verdiyimiz kitabı layiqinc oxuyanlar, həmin kitaba iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə özlərinə zərər getirənlərdir. Ey İsrail övladı, sizə verdiyim neymətimi və sizi aləmlər üzərinə üstün etdiyimi xatırlayın. Qorxun elə bir gündən ki, heç kəs heç kəsin işinə yaraya bilməz. Heç kəs də nəvəz qəbul edilməz, heç kəsin şəfayəti fayda verməz və onlara heç bir kömək də göstərilməz. Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtihana çəkdiyi zaman, o, Allahın əmirlərini tamamilə yerinə yetirdi. Allah ona, səni insanlara imam təyin edəcəm, dedi. Nəslimdən necə? deyə soruşdu. Zalımlar məni məhdimə nail olmazlar, buyurdu. Yadına sal ki, Biz evi insanlar üçün savab və əminamanlıq yer etdik. İbrahimin durduğu yeri namazgah edin, dedik. İbrahimə və İsmailə də evimi təbaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, rüku və səcdə ilə namaz qılanlar üçün təmizləyin, deyə tövsiyə etdik. Yadına sal ki, İbrahim, ey Rəbbim, buranı bəladən asuda bir şəhər et. Əhalisinin Allaha və ahirət günlə inananlarına cür və cür meyvələrdən ruzu ver. Deyə dua etdikdə, o, kafir olanlara da bir qədər ruzi verərəm, lakin sonra da cəhənnəm əzabına düçar edərəm. Amma ora nə fənabili yerdi deyə buyurdu. Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin bünövrəsini ucaldıqları zaman, ey Rəbbimiz, bizdən qəbul et, sən doğrudan da işidənsən, bilənsən deyə dua etdilər. Ey Rəbbimiz, bizim hər ikimizi sənə itaətkar, Nəslimizdən yetişənləri sənə təslim olan ümmət et. Bizə əməllərimizi göstər, tövbəmizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edansan, mərhəmətlisən. Ey Rəbbimiz, onların içərisindən özlərinə elə bir peyğəmbər göndər ki, sənin ayələrini onlara oxusun, kitabı və hikməti onlara öyrətsin, onları təmizləsin. Həqiqətən sən yenilmaz qüvvət, hikmət sahibisən. Özünü səfiqliyə qoyanlardan başqa Kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Həqiqətən, biz onu dünyada seçdik. Şübhə yobdur ki, o, ahirətdə də əməli salih olanlardandır. Rəbbi İbrahimə təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldun deyə cavab vermişdi. İbrahim və Yağub bunu öz oğlanlarına vəsiyyət edib, Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi, siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Yoxsa Yagubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz? O, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz deyə oğlanlarından soruşduğu zaman? Onlar sənin Allahına və ataların, İbrahimin, İsmailin və İsaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq dedilər. Onlar bir cəmat edilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddi. Onların əməlləri barəsində, Sizdən soruq sual olunmaz. Doğru yolu tapmaq üçün Yahudi, yahud da xaçpərəst olun, deyirlər. Sən de, biz batildən haqqa tapınan İbrahim dinindəyik. Çünki o, Allaha şərih qoşanlardan değildi Belə deyin, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İsaqa, Yəquba və onun övladına göndərilənlərə, Musaya və İsa'ya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilən şeylərə inanmışıq. Onların heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyunəyən müsəlmanlar. Əgər onlar da siz inandığınız kimi inanırlarsa, Şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yox, əgər üz döndərərlərsə, Ədavət bəsləmiş olarlar. Allah sənə onlardan kifayət edər. O, eşidəndir, biləndir. Allahın dinini qəbul etdik. Allahın dinindən gözəl olan kimdir? Biz ancaq, Ona ibadət edənlərik. Siz Allah barəsində bizimlə mübahisəm edirsiniz. Halbuki, o həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik. Yoxsa siz İbrahimin, İsmailın, İsaqın, Yəqubun və onun övladının Yahudi və ya xaçpərəst olduqlarını iddia edirsiniz. De ki, sizmi daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa mı Allah tərəfindən özünə bildirilmiş bir şahidliyi gizləyəndən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin nə etiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Onlar bir ümmət idilər ki, keçib getdilər. Onların qazandıqları özlərinə, sizinki isə özünüzə aiddi. Onların əməlləri haqda sizdən sorgu sağlı olunmaz. Ağılsız adamlar deyəcəklər, Üst tutduqları qiblədən döndərən nədir? Deyil. Şərq də, qərb də Allahındır. O istədiyi şəxsi doğru yola yönəldər. Beləliklə də, sizi bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə şahid olasınız, Peyğəmbər də sizə şahid olsun. İndi yönəldiyin qibləni yalnız Peyğəmbərə tabi olanlarla, ondan üz çevrənləri bir-birindən ayırd etmək üçün təyin etdik. Bu, ağır görünsə də, Ancaq Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslər üçün ağır deyildir. Allah sizin imanınızı əvəzsiz bıraxmaz. Allah insanlara qarşı əlbəttə mehribandı, mərhəmətlidir. Biz sənin üzünün göyə tərəf çevirildiyini görürük. Ona görə də səni razı olduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi üzünü məscud-ül həramə tərəf çevir. Harda olsanız, Üzünüzü oraya döndərin. Kitab verilmişlər, bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əmərlərindən xəbərsiz deyildir. Sən kitab əhlinə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə tabi olmazlar. Sən də onların qibləsinə tabi olan deyilsən. Hətta onlar özləri də bir-birinin qibləsinə üst tutmazlar. Əgər sənə gələn bu qədər ilimdən sonra, Onların istədiyinə uyusan o zaman sən də şübhəsiz ki, zalımlardan sayılarsan. Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Onların bir qismi şübhəsiz ki, həqiqəti bilə-bilə gizlədir. Haq sənin Rəbbindədir. Buna heç vaxt şübhə edənlərdən olma. Hər kəsin üz tutduğu bir qebləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın. Harada olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şəyə qadirdir. Hər hansı bir yerə getdikdə, üzünü Məscud-ül Həramə tərəf çevir. Çünki, Rəbbin tərəfindən göndərilən bu qiblə haqdır. Allah gördüyünüz işlərdən xəbərsiz deyildir. Haradan çıxsan, üzünü Məscud-ül Həramə tərəf çevir. Harada olsanız, üzünüzü o tərəfə döndərin ki, Zülüm edənlərdən başqaları Sizə irad tutmasınlar Siz onlardan deyil Məndən qorxun Mən də sizə olan neymətimi tamamlayım ki Siz haq yolu tapasınız Həmçinin sizə ayələrimizi oxumaq Sizi təmizləmək Kitabı, hikməti və bilmədiklərinizi öyrətmək üçün Sizə öz içərinizdən bir peygəmbər göndərdik Belə olduqda Siz məni xatırlayın ki Mən də sizi yada salım, mənə şükür edin, məni dammayın. Ey iman gətirənlər, səbir və dua ilə kömək dileyin, çünki Allah səbredənlərlədir. Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin, əksinə onlar diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, biraz acılıq, biraz da mal, Can və məhsul qıflıq ilə imtihan edərik Səbr edən şəxslərə müjdə ver O kəs ki Başlarına bir müsibət gəldiyi zaman Biz Allahınıq Və ona tərəf qayıdacağıq deyirlər Onları Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq Və rəhmət gözləyir Onlar Doğru yolda olanlardır Həqiqətən səfa və mərvə Allahın əlamətlərindəndir Evi hac və ya ümrə yolu ilə ziyarət edən şəxsin bunları təvav etməsində heç bir günah yoxdur. Hər kəs könüllü olaraq yaxşı bir iş görərsə, Allah razı qalandır, biləndir. Kitabda insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lənətinə düşar olar və bütün lənət edə bilənlər də onlara lənət oxuyar. Mən ancaq tövbə edənləri, yaxşı işlər görənləri və bəlli edənləri əhv edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, mərhəmətliyəm. Kafir olanlara və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Onlar həmişəlik lənət içərisində qalarlar. Onların əzabə əskilməz və yüzlərinə də baxılmaz. Sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ondan başqa tanrı yoxdur. O, rəhimlidir, mərhəmətlidir. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfətli şeylər olan gəmlərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfinə yaymasında, göylə-yer arasında ram edilmiş küləyin və bulutların bir səmtdən başqa səmtə döndərilməsində əlamətlər vardır. İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki, iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün güdürətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. O zaman, tabi olmuşlar, tabi olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı rabitə qırılacaqdır. O zaman, tabi olanlar, əgər bir də qayıda bilseydik onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi, biz də onlardan uzaqlaşardıq, deyərlər. Beləcə, Allah onlara əməllərinin yalnız, Əsrətdən ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnə modundan çıxa bilməzlər. Ey insanlar, yer üzündəki qidaların təmiz, halal olanlarını yiyin, şeytanın izi ilə getməyin. Həqiqətən, o sizinlə açıq açığına düşməndir. O sizə ancaq pis və murdar işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiklərinizi deməyi əmr edər. Onlara, Allahın gönderdiğine tabi olun değildiyi zaman onlar biz ancak atalarımızın getdiyi yola gedəcəyik deyənlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yolda değildilərsə necə? Kafirler sədə və nidadan başqa bir şey anlamayanlara bənzərlər. Onlar kar, lal və kördülər. Buna görə də dərk etməzlər. Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzuların halalından yeyin. Əgər Allahə ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. O, sizə ölmüş eyvanı, qanı, donu zətini və Allahdan başqasının adı ilə kəsilənləri qəti haram etmişdir. Lakin, nailac qaldıqda, zorla mənimsəmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olan kimsənin heç bir günahı yoxdur. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizlədənlərin, onun müqabilində bir az para alanların yedikləri, qarınlarında ancaq oda dönəcəkdir. Qiyamət günü Allah onlarla danışmaz, təmizə çıxarmaz, onları şiddətli əzab gözləyir. Onlar doğru yol əvəzinə zəlalət yolunu, bağışlanmaq əvəzinə əzabı satın almış kəslərdir. Onlar cəhənnəm odana necə də səbirlidirlər. Bundan ötürüdür ki, Allah kitabı haqq olaraq göndərmişdir. Lakin, kitab varəsində müxtəlif rəyd olanlar, şübhəsiz ki, uzaq bir nifaq içərisindədirlər. Yaxşı əməl heç də üzünüzü gün çıxana və gün batana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl sahibə əslində, Allaha, ahirət gününə, mələklərə, kitaba və peyğəmbərlərə inanan, məhəbbəti yolunda malını qoh məqrabıya, yetimlərə, yoxsullara, müsafirə, dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf edən, Namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edən və əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda çətinlikdə və cihad zamanı səbr edənlərdir. Doğru olanlardır, müddəqi olanlar da onlardır. Ey iman gətirənlər, öldürülən şəxsdən sizin üçün qisə salmaq hökümü qərarı alındı. Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində. Öldürülmüş şəxsin qardaşı tərəfindən bağışlanmış qatil ilə adətə görə yaxşı rəftar edilməlidir. Bağışlanmış yaxşılıqla deyə verməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir yüngürlük və mərhəmətdir. Bundan sonra təcavüzkarlıq edən kimsəni şiddətli əzab gözləyir. Ey ağıl sahibləri, bu qisas sizin üçün həyat deməkdir. Ola bilsin ki, pis əməldən çəkinəsiniz. Sizin hər birinizi ölüm haqlayan zaman, Qoyub gedəcəyiniz maldan validenlərinizə, Yaxın qohumlarınıza verilməsi üçün, Ədalət üzrə vəsiyyət etməyiniz zəruridir. Mütdəqilərə vacibdir. Eşidikdən sonra onu dəyişənlər günah sahibi olarlar. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Hər kəs vəsiyyət edənin səhv etməsindən Və ya günaha batmasından ehtiyat edib, Varislərin arasını düzəltsə, Ona heç bir günah yazılmaz. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Ey iman gətirənlər! Oruç tutmaq sizdən əvvəki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Oruç tutmaq sayı müəyyən olan günlərdir. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar, tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruç tutmalıdırlar. Oruç tutmağa taqəti olmayanlar isə, bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs könüllü xeyriş görərsə, bu onun üçün daha yaxşı olar. Bilsəniz, oruç tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir. İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və ayıran Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Ramazan ayına yetişən şəxslər oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər, başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllü istər ki, föhtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə ona təzim və şükür edəsiniz. Bəndələrin məni səndən soruşduqda söylə ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bunun qədər Ola bilsin ki, doğru yola yetişsinler Oruc gecəsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. Onlar sizin, siz də onların libasısınız. Allah sizin özünüzə pisti etdiyinizi bilir, tövbələrinizi qəbul edərək sizi bağışladı. Siz artıq onlara yaxınlaşın. Allahın sizə halal etdiyini onlardan istəyin. Süb açılınca, ağ sap, qara sapdan fərqlənincəyə qədər yeyib için. Sonra çıxın. Geciyə qədər orucunuzu tamamlayın Məscidlərdə ibadətdə olduğunuz zaman Onlarla yaxınlıq etməyin Bunlar Allahın hədləridir Bunları aşmayın Allah hükümlərini bu cür bildirir ki Bəlkə müttəqiy olsunlar Bir-birinizin mallarını Haqqınız olmadığı halda yemeyin Xalqın malının bir qismini Bilə-bilə günah yolu ilə yeməyiniz üçün Onu hakimlərə verməyin Yeni doğan aylar barəsində səndən sual edildikdə, Söylə ki, bunlar insanların istifadəsi və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərinizə arxa tərəfdən girməniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş çəkinən kimsənin əməlidir. Evlərə qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, Nicat tapasınız. Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun, lakin həddən kənara çıxmayın. Allah həddəş anları sevməz. Onları harda görsəniz, öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha şiddətlidir. Onlar sizinlə Məhcud-ül Həram yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası ancaq budur. Əgər onlar vazgeçərlərsə, şübhəsiz Allah bağışlayandır, rəhm Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsuz edilənə onlarla vuruşun. Əgər onlar son qoyarlarsa, çünki düşmənçilik ancaq zülm edənlərə qarşı olur. Haram olan ay, haram olan ay müqabilindədir. Hörmətlər qarşılıqlıdır. Sizə qarşı həddini aşanlara siz də həmin ölçüdə həddi aşın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müddəqillərləndir. Malınızı Allah yolunda xəc deyin, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın, yaxşılıq edin, Allah yaxşılıq edənləri sevir, Allahdan ötürü həc və ömrə əməllərini tam yerinə yetirin, əgər arada sizə maneçilik olarsa, müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin, qurbanlıq öz yerinə çatıncaya qədər başınızı qırxtırmayın, əgər sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına tutulub əziyyət çəkən olarsa, Belə şəxs fidyə olaraq oruç tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir qurban kəsməlidir. Əmin olduqda isə, həc vaxtına qədər ümrə ziyarətindən istifadə edən şəxs müəssər etdiyi bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həc ziyarəti günlərində 3 gün və qaydandan sonra 7 gün oruç tutmalıdır ki, bu da tam 10 gün edir. Bu, ailəsi Məscud-ül Həramda sakin olmayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir. Həc məlum olan aylardır. Həc ziyarəti vacib olan şəxsə, həcdə olarkən qadınla yaxınlıq, söhük-söyük biz sözlər danışmaq, davadalaş etmək yaramaz. Allah gördüyünüz hər bir yaxşı işi bilir. Ahirət üçün tədarik görün. Ən yaxşı tədarik isə təqvadır. Ey aqıl sahibləri, məndən qorxun. Həc mövsümündə Rəbbinizdən ticarətlə ruzi diləmək sizin üçün günah deyildir. Ərafatdan qaydarkən, məşərül haramda Allahı xatırlayın. Sizi doğru yola yonatdiyi üçün onu yada salın. Çünki siz bundan əvvəl azanlardan idiniz. Sonra cəmatın döndüyü yerdən siz də dönün. Allahdan bağışlanmaq diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Həc mərasimini tamamlayıb qutardıqda, ata-babalarınızı yada saldığınız kimi, ondan da artıq Allah'ı yad edin. İnsanların bəzisi, ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə elə bu dünyada ver deyirlər. Belə şəxslərin ahirətdə heç bir payı yoxdur. Bəziləri isə, ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, ahirətdə də gözəl neymətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru deyirlər. Belə şəxsləri qazandıqlarına görə mükafat gözləyir. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Sayı bəlli olan günlərdə Allahı yada salın. Tələsərək iki gündə qaydana heç bir günah gəlməz. Eləcə də yubanana heç bir günah tutulmaz. Bu, müddəqilərə aiddir. Allahdan qorxun və onun yanında toplanacağınızı bilin. İnsanların eləsi vardır ki, Onun dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr. O, qəlbində olana da Allaha şahid göstərər. Halbuki, o, düşmənlərin ən qəddarıdır. Ayrılan kimi yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Halbuki, Allah fitnə fəsadı sevməz. Ona Allahdan qorx deyildiyi zaman, loğalıq onu günah törətməyə vadar edər. Beləsinə, Cəhənnəm kifayətdir. Ora nəfis məskəndir. İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq yolunda öz canını fəda edər. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə gəlin, şeytanın yolu ilə getməyin, çünki o sizin açıq düşməninizdir. Əgər bu qədər aşkar dəlil gəldikdən sonra, siz yenə də doğru yoldan azırsınızsa, O zaman bilin ki, Allah da qüvvət, hikmət sahibidir. Yoxsa onlar Allahın bulut köyələri içində mələklərlə gəlməsini və işin tamam olmasını gözləyirlər. Şübhəsiz ki, işlər Allaha qayıtacaqdır. İsrail övladından xəbər al ki, biz onlara nə qədər açıq dəlillər göndərdik. Allahın neymətinə nail olandan sonra onu dəyişdirənlərə, Allah şiddətli əzab verəcəkdir. Dünya həyatı kafirlər üçün zinətlənmişdir. Onlar iman gətirənlərə isteza edirlər. Həlbuki müddəqilər qiyamət günündə onlardan üstündülər Allah istədiyi kəsə saysız hesabsız rozu verər. İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və təbərdarlıq eləyən peyğəmbərlər göndərdi. İnsanlar arasındakı ihtilafı ayrıd etmək üçün, o Peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi. Halbuki özlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra, aralarındakı kin üzündən ixtilafda bulunanlar kitab əhlindən başqası deyildir. Onların ixtilafda olduqları əqiqətə, onun izni ilə iman gətirənləri isə Allah doğru yola yönətdi, Allah istədiyini düz yola istiqamətləndirər. Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş və hiçdə daxil olacağınızı mı cüman edirsiniz? Onları fəlakət və sıxıntı elə bürümüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə Allahın köməyi nə vaxt gələcək demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi yaxındır. Səndən Allah yolunda nə verəcəkləri haqqında soruşanlara söylə. Verəcəyiniz şey ata anıya, qohumlara. Yetimlərə, miskinlərə və müsafirə məxsustur Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz xeyirli işi biləndir Döyüş xoşunuza gəlmədiyi halda sizə vacib edildi Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli Bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər Onu Allah bilir, siz bilməzsiniz Haram olan ayda döyüş haqqında səndən soruşanlara söylə O ayda döyüşmək böyük günahdır. Lakin Allah yolunu qapamaq, onu inkar etmək, məscud-ül-hərama girməyə mani olmaq və oradakıları kənara çıxarmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə salmaq isə vuruşmaqdan daha bitərdir. Onlar əgər bacarsalar, sizi dininizdən döndərincəyə qədər sizinlə vuruşmaqda davam edəcəklər. Sizdən hər kəs öz dinindən dönüb kafir olaraq ölərsə, Belə kimsələrin bütün əməlləri Dünya və ahirətdə Heçə gedər Onlar cəhənnəmlikdilər Və orada əbədi qalacaqlar Həqiqətən Allaha iman gətirənlər Köçüb gələn və Allah yolunda Cihad edən kimsələr Allahın mərhəmətinə ümid vardılar Allah bağışlayandır Rəhm edəndir Səndən içki və qumar haqqında Sual edənlərə söylə Onlarda həm böyük günah Həm də insanlar üçün mənfəət vardır Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyüktür. Allah yolunda nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de, ehtiyacınızdan artıq qalanını möhtaclara paylayın. Allah sizə öz ayələrini bu cür bildirir ki, bəlkə fikirləşəsiniz, dünya və ahirət barəsində. Səndən yetimlər haqqında sual edənlərə söylə, onlar üçün onların malını və güzaranlarını yaxşılaşdırmaq xeyirlidir. Əgər onlarla birlikdə yaşayırsınızsa, Onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah islah edənləri də, fəsəh salamları da tanıyır. Əgər Allah istəsə idi, sizi əlbəttə əziyyətə salardı. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, Allaha iman gətirilmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğunuz müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin, müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları arvatlığa verməyin. Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə, camalına məhdun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar sizi cəhənnəmə çağırdıqları halda Allah sizi öz izni ilə cənnətə, məqvirətə çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökumlərini aydınlaşdırır. Sizdən heyz bayrəsində sual edənlərə söylə, heyz əziyyətli bir haldır, heyz zamanı qadınlardan kənar olun, təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin, təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmir etdiyi yerdən onlara yaxınlaşın, Allah tövbə edənləri, paç olanları sevər. Qadınlarınız sizin tarlanızdır, istədiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəlin. Özünüz üçün qavaqçadan yaxşı əməllər hazırlayın. Allahdan qorqun və onun hüzuruna gedəcəyinizi bilin. İman gətirənlərə müjdə ver. Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən çəkinmək və insanlar arasında sülh yaratmaq barəsindəki antlarınıza Allahı hədəf etməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah bilmədən içdiyiniz antlara görə sizi cəzalandırmaz. Lakin qəlblərinizin kəsb etdiyi şeylərə görə sizi cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. Övrətlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün dörd ay gözləmə müddəti vardır. Əgər bu müddət içərisində antlarından dönsələr, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Əgər talax vermək istəsələr, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Boşanan qadınlar üç dəfə gözləməlidirlər. Əgər Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətinlərində yaratdığını gizlətmək onlara hala olmaz. Ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriyyətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər onlardan bir dərəcə üstündürlər. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Talaq vermə iki dəfə mümkündür. Ondan sonra yaxşı dolanmaq, ya da xoşluqla ayrılmaq gərəkdir. Ey kişilər, onlara verdiyinizdən bir şey tələb etməniz sizə halal olmaz. Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın haqqındakı ökümlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mümkündür. Ey şəriyyət hakimləri, əgər onların Allahın ökümlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onlardan kənara çıxmayın. Allahın hədlərindən kənara çıxanlar əlbəttə zalimlardır. Əgər kişi övrətini yenə də üçüncü dəfə boşarsa, o zaman qadın başqa bir ərək etməmiş, ona halal olmaz. İkinci əri onu boşadıqdan sonra Allahın hədlərinə rəayət edəcəklərinə inamları olduğu təqdirdə təkrar evlənməsində günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövm Allahın bəyan etdiyi hədlərdir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman onları ya xoşluqla saxlayın ya da xoşluqla bıraqın. Zərər vermək məqsədi ilə haqlarına təcavüz edib onları saxlamayın. Hər kəs bunu etsə, şübhəsiz ki, özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələri ilə oynamayın. Allahın sizə verdiyi nimətləri Öyüd nəsiyyət üçün göndərdiyi kitabı və hikməti xatırlayın. Allahdan qorxun və Allahın həqiqətən hər şeyi bildiyini anlayın. Boşanmış qadınların gözləmə müddətləri bitərkən, Aralarında barışıq və yaxşılıqla yaşamağa razılıq olduğu zaman, Onların təkrar öz ərlərinə nikah edilməsinə mane olmayın. Bu, sizin Allaha və ahirət gününə inananlarınıza verilən bir nəsihətdir. Bu, sizin üçün daha təmiz və daha pakdır. Allah bilir, siz bilməzsiniz. Analar uşaqlarını əmizdirmə müddətini tamamlatmaq istəyən atalar üçün tam iki il əmizdirsinlər. Anaların yeməyi və qeymi öz qüvvəsi dairəsində uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs gücü çatdığından artıq yüklənməz. Nə bir ana, nə də bir ata uşağına görə zərər çəkməsin. Bu vəzifə həmin qaydada varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana öz aralarında məsləhətləşib, uşağı süddən kəsmək qərarına gəlsələr, ikisinə də heç bir günah olmaz. Əgər siz uşağınızı başqasına əmizdirmək istəyirsinizsə, onun zəhmət haqqını müəyyən olunmuş qayda üzrə ödəsəniz, yenə də sizə günah sayılmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah həqiqətən sizin nə etdiyinizi görəndir. Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay 10 gün Başqa ərək etməyib özlərini gözləməlidirlər Bu müddət tamam olduqda Artıq onların öz barələrində şəriətə müvafiq suretdə etdikləri işdən Sizə heç bir günah gəlməz Allah etdiklərinizin hamsından xəbərdardır Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdən Və ya belə bir istəyi ürəyinizdə gizlətməkdən Sizə heç bir günah gəlməz Allah sizin onları hatırlayacağınızı bilir Lakin onlarla cizdində vədələşməyin, onlara şəriyyətə müvafiq sözləyin. Gözləmə vaxtları bitməyincə qədər, onlarla nikah etmək fikrində olmayın. Bilin ki, Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Ondan qorxun, Allahın bağışlayan həlim olduğunu bilin. Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə günah sayılmaz. Qəbul olunmuş qayda üzrə, varlı öz imkanı daxilində kasıb da gücü çatdığı qədər yaxşılıq edənlərə layiq şəkildə onlara bir şey versin. Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz. Bununla belə onlar bunu, yaxud əlində nikah müqaviləsi olanlar kəbin haqqının hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. Sizin bağışlamağınız müttəqiliyə daha yaxındır. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın. Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi görəndir. Namazlara, orta namaza rəayyət edin və Allaha itayət üçün ayağa qaltın. Əgər düşməndən və yırtıcı eyvandan qorxsanız, namazınızı piyada gedə-gedə və ya mini gücdə qılın. Əmin olduqda isə, Allahı, bilmədini şeyləri sizə nə öyrədibsə o cür anın. Sizlərdən vəfat edib özlərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaq şərti ilə bir il müddətində baxılmasını vəsiyyət etmən edilər. Əgər onlar çıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda üzrə öz barələrində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar deyilsiniz. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə faydalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir. Allah sizə öz ayələrini bu qaydada anlaşdırır ki, düşünüb anlayasınız. Minlərlə adamın ölüm qorxusu ilə öz yurtlarını tərk edib getdiklərini görmədim mi? Allah onlara ölün dedi və sonra da diriltdi. Həqiqətən Allah insanlara lütfədəndir, lakin insanların bir çoxu şükür etməzlər. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir. Allah yolunda yaxşı borç verən kimdir ki, onun mükafatını qat-qat artırsın? Allah kimisini sıxıntıya salar, kimisinin də ürəyini açar. Siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Musadan sonra bir dəstək İsrail oğladının başına gələnləri görmədimmi? Onlar öz peyğəmbərlərinə, bizə bir hökumdar göndər ki, Allah yolunda vuruşaq dedilər. O da, Sizə vuruşma əmr olduqda bəlkə vuruşmadınız, söylədi. Onlar cavabında dedilər, Allah yolunda ne üçün vuruşmayaq ki, Yurdumuzdan çıxarıldıq, Övladlarımızdan ayrıldıq. Lakin, onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt, İçərlərindən az bir qismi müstəsnə olmaqla, Üç çevirdilər. Allah zülm edənləri tanıyır. Peyğəmbərləri onlara dedi, Allah talutu sizə patşah göndərdi. Onlar isə, Biz hökumdarlığa daha layiq ikən və ona var dövlət verilmədiyi halda, o necə bizə patşah ola bilər deyə cavab verdilər. Dedi, Allah sizdən ötürü onu seçmiş, elin və bədəncə ona üstünlük vermişdir. Allah öz mülkünü istədiyinə verər. Allah genişdir, biləndir. Peyğəmbəri onlara dedi, patşahlıq əlaməti sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində Rəbbinizdən bir arxayınlıq, rahatlıq, Həmçinin Musa və Harun nəsilindən qalan şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz mömünsinizsə, onda sizin üçün qəti dəlil vardır. Talud qoşunu ilə ayrıldığı zaman dedi, Allah sizi bir çay vasitəsilə imtihan edəcək. Kim onun suyundan içsə, o məndən deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa da bir ovucdan artıq içməsə, o məndəndir. Lakin onların az bir qismi müstəsnə olmaqla, Hamısı o sudan içdi. O və onunla birlikdə olan möminlər çayı keçdikdən sonra dedilər, bugün bizim calut və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur. Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına inananlar isə dedilər, neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib. Allah səbr edənlərlədir. Onlar calut və əskərləri ilə qarşılaşdıqları zaman dedilər, Ey Rəbbimiz, bizə bollu səbr və dizimizə qüvvət verir. Bizə kafir qövm üzərində qələbə qazandır. Nəhayət, onlar Allahın izni ilə calutu və qoşununu məqlub etdilər. Davud calutu öldürdü. Allah Davuda həm hökmuranlıq, həm də hikmət verdi və ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bir qismini digər bir qismi ilə dəfin etməsə idi, yerizü fitnə fəsada uğrayardı. Lakin Allah bütün aləmlərə qarşı lütfkardı. Bunlar Allahın ayələridir ki, onları sənə doğru düzgün bildiririk. Sən həqiqətən göndərilən peyğəmbərlərdənsən. Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yüksətmişdir. Məryəm oğlu İsa-ya açıq möcüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla, Cəbraillə qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin artınca gələn insanlar, onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Bəqət, ixtilafa düşdülər. Onlardan bəziləri iman gətirdilər. Bəziləri isə kafir oldular. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah öz istədiyini edər. Ey iman gətirənlər! Alışverişin, dostluğun və şəfayətin mümkün olmayacağı gün gəlməmişdən əvvəl, sizə verdiyimiz ruzidən paylayın. Kafirlər isə özlərinə zülüm edənlərdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi, əzəli varlıq odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Allahın izni olmadan qiyamətdə onun yanında kim şəfayət edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini bilir. Onlar, Allahın elmindən, onun özünün istədiyindən başqa, heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü, göyləri və yeri əhat etmişdir. Bunları mühafizə etmək, onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böy varlıq da odur. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğruluq azğınlıqdan ayırt edildi. Hər kəs taqutu inkar edib, Allaha iman gətirərsə, O, artıq ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah eşidəndir, biləndir. Allah, ona iman gətirənlərin dostudur. Onları zülmətdən çıxarıb, İşiqə tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə, taquddur. Onları nurdan ayırıb, zülmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdilər Və orada həmşəlik qalacaqlar. Allahın verdiyi ökmüranlıq üzündən azğınlaşaraq, İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi, nəmrudu görmədimmi? İbrahim, mənim tanrım həm dirildir, həm də öldürür dediği zaman, o, mən də həm dirildir, həm də öldürürəm demişdi. İbrahim ona, Allah günəşi şərqdən doğdurur. Bacarırsansa, sən onu qərbdən doğdur dedikdə, o kafir donub qalmışdı. Əqiqətən, Allah özünə zülüm edənləri düz yola yönəltməz. Yaxud, uçulmuş bir kəndin yanından keçən kimsənin əhvalatını bilirsən, o kimsə, əcəba, Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək, demişdi. Belə olduqda, Allah onu yüz il ölü halında saxladı. Sonra dirildərək ondan, nə qədər yatmışsan, deyə soruşdu. O da, bir gün, bəlkə bir gündən daha az, deyə cavab verdi. Allah ona, bəlkə yüz il yatmışsan, yediyin yeməyə, İçdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Bir də uzunqulağına bax, səni insanlar üçün bir ibrət dərsi olmaqdan ötürü belə etdik. İndi uzunqulağın sümüklərinə bax, gör necə onları bir-biri ilə birləşdirir. Sonra da necə onların üzərini ətlə örtürük deyə buyurdu. O kimsəyə bunlar aydın olduqda, artıq bildim ki, Allah hər şeyə qadirdir, dedi. Xatırla ki, İbrahim, ey Rəbbim, ölüləri nə cür diriltdiyini mənə göstər, dedikdə, Allah, məyər ölüləri diriltməymə inanmırsan, buyurmuşdu. İbrahim, bəli, inanıram, lakin ürəyim saçlı olmaq üçün soruşdum, deyə cavab vermişdi. Bu zaman Allah ona buyurmuşdu, dörd cür quş götürüb səhv salmamaq üçün onlara diqqətlə bax, onları parçalayara bir-birinə qatandan sonra hər dağın başına onlardan bir parça at, sonra onları çağır, tez yanına gələcəklər. Bil ki, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı, yetdi sümbül verən bir toxuma bənzər ki, bu sümbüllərin hər birində yüz ədəd dəm vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allah lütfi ilə genişdir. Heç bir kəsə minnət qoymadan, əziyyət vermədən mallarını Allah yolunda sərf edənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların ahirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Xoş bir söz və günahları bağışlamaq əziyyətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyatsızdır, həlimdir. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi, malını riyakarlıqla sərf edən, Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaq və əziyyət verməklə buça çıxarmayın. Belə şəxslərin halı, üzərində bir az torpaq olan qayıya bənzər ki, şiddətli bir yağış o torpağı yub aparar və qayanı çılpaq bir daş alınasalar. Onlar qazandıqlarından, Bir şeyə qadir olmazlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri haq yoluna yönətməz. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini sabit qədəm etmək yolunda sərf edənlər, uca təpənin üstündə olan bir bağa bənzərlər ki, ora düşən bol yağış onun meyvələrini iki qat artırar. Əgər bol yağış yağmasa, az bir şəbnəm, şeyh də ona kifayət edər. Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi görəndir. Məyər sizdən biriniz istərmi ki, İçində forma ağacları, üzümlüklər, Altından arxlar axan Və cür və cür meyvələr olan bir baxçası olsun, Zəiv uşaqları olduğu halda ona qocalıq üz versin, Həmin vaxtda da, Ora odlu bir qasırğa düşsün Və o bağ yanıb tələf olsun, Allah ayələri sizin üçün bu cür adımlaşdırır ki, Düşünəsiniz. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetiştirdiğimiz şeylərin yaxşılarından Allah yolunda sərf edin. Ancaq göz yumaraq, aldığınız pis, yaramaz şeylərdən vermək fikrində olmayın. Bilin ki, Allahın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. O, hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər. Allah isə sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi və verər. Allah mərhəməti ilə genişdir. Allah hər şeyi biləndir. Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyr verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. Allah yolunda xərclədiyiniz və nəzir etdiyiniz hər hansı şeyi şübhəsiz ki, Allah bilir. Lakin zülm edənlərin qiyamət günü heç bir köməkçisi olmaz. Yoxsullara aşkarda sədəqə verməyiniz yaxşıdır. Lakin, onu gizlində versəniz daha yaxşı olar. Bu, günahlarınızın bir qismini örtər. Allah tutduğunuz hər bir işdən xəbərdardır. Ya rəsulum, insanları doğru yola yönətmək sənin borcun deyildir. Allah kimi istərsə, onu doğru yola yönəldər. Malınızdan sərf etdiyiniz hər hansı bir şeyin mənfəəti ancaq özünüz üçündür. Siz onu yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün verirsiniz. Malınızdan verdiyiniz hər hansı bir şeyin əvəzi tamamilə sizə ödəniləcəkdir. Sizə əslə zülüm edilməz. Sədəqə Allah yolunda canından keçərək, yeryüzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Belə şəxslər, həyalı olub, dilənçilikdən çəkindiklərinə görə, nadanlar onları dövlətli hesab edirlər. Ya rəsulum, sən isə onları üzərindən tanıyırsan. Onlar heç kəsdən israrla bir şey istəməzlər. Sizin mallarınızdan nə verdiyinizi şübhəsiz ki, Allah bilir. Mallarını gecə və gündüz gizli və aşkar yoxsullara sərf edənlərin Rəbbi yanında böyük mükafatları vardır. Onların ahirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüstə görməzlər. Sələm yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş kimi qalxallar. Bunların belə olmaları alış-veriş də sələm bir şeydi dedikləri üzündəndir. Albu Allah alışverişi halal, sələm almağı isə haram etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsiyyəti qəbul etməklə bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onundur, ona bağışlanar, onun işi Allaha aittir. Amma yenidən sələmçiliyə qaydanlar cəhənnəmlikdilər və orada həmşəlik qalacaqlar. Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər, sədəqələri isə artırar. Allah kafiri, günahkarı sevməz. İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların ahirətdə heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Ey müəminlər, əgər doğrudan da iman gətirmisizsə, Allahdan qorxub, sələmdən qalan məbləqdən vaz keçin. Onu borclulardan almayın. Əgər belə etməsəz, o zaman Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı müharibəyə gidişdiyinizi bilin. Yox əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz sizindir. Bedəliklə, nə siz zülm edərsiz, nə də sizə zülm olunar. Əgər sizə borclu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqi olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Allaha tərəf qaytarılacağınız gündən qorxun. O gün hər kəsə gördüyü əməlin əvəzi veriləcək və haqsız yerə zülüm olunmayacaqdır. Ey iman gətirənlər! Müəyyən müddətə bir-birinə borç verib aldıqda onu yazın. Bunu aranızda bir nəfər katib ədalətlə yazsın. Şatib gərək Allahın öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaçırmasın, yazsın, borcda olan şəxs borcunu söyləyərək yazdırsın və Rəbbi olan Allahdan qorxaraq ondan, borcdan bir şey əskiltməsin. Əgər borcda ağılsız və zəifdirsə, yaxud söyləməyə qadir deyilsə, o zaman gərək onun vəkili ədalətlə deyib borcu yazdırsın. Öz adamlarınızdan iki kişini də şahid tutun. Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayətdir. Əgər qadınlardan biri şəhadəti unudarsa, o birisi onun yadına salsın. Şahidlər dəvət olunduqları zaman boyun qaçırmasınlar. Az və ya çox olmasına baxmayaraq, borcu öz vaxtına qədər yazmağa ərinmeyin. Sizin bu işiniz Allah yanında daha ədalətli, şahidlik üçün daha düzgün və şübhəyə düşməməyiniz üçün haqqa daha yaxındır. Lakin aranızda həm işə dövrədən aşkar nağd ticarət zamanı onu yazmamağınız sizin üçün günah deyil. Ərhaldə alış-veriş etdiyiniz vaxt şahid tutun. Ancaq kətibə və şahidə zərər yetirilməsin. Əgər zərər yetirisəz, əlbəttə bu sizin üçün pis işdir. Allahdan qorxun. Allah sizə öyrədir. Allah bütün işləri biləndir. Səfərdə olub katib tapmasanız Qirov saxlayın. Əgər bir-birinizə itibar edirsinizsə, etibar olunmuş şəxs əmanəti geri qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun. Şahidliyi gizlətməyin. Onu gizlədən şəxsin qəlbi günahkardır. Allah etdiyiniz əməlləri biləndir. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allaha məxsustur. Siz ürəyinizdə olanı zahirən çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq hesab çəkər. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir. Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə, Qurana inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. Onların hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və Peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər. Biz onun Peyğəmbərlər arasında fərq qoymurub, eşitdik və itayət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, axırda sənin dərgahına qaydacaq. Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər. Hər kəsin qazandığı yaxşı əməldə, pis əməldə özünə aiddir. Möminlər deyirlər, ey Rəbbimiz, bəzi tapşılıqlarını unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıddırma. Bizi əhv edib, bağışla, bizə rəhmet. et. Sən bizim ixtiyar sahibimizsən, kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et.